Pada suatu hari Nabi Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya tiga kali Nabi tanya. Nabi tanya kepada sahabat-sahabatnya, maukah kamu aku khabarkan apakah dia dosa-dosa besar? Nabi tanya kepada para sahabat. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kami nak tahu ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, maukah aku khabarkan kepada kamu apakah dosa-dosa yang besar? Maka sahabat menjawab, bahkan Ya Rasulullah. Nabi tanya lagi sekali, maukah aku khabarkan kepada kamu, apakah dosa yang besar? Jawab lagi sahabat, Ya Rasulullah, bahkan Ya Rasulullah. Bala Ya Rasulullah. Kami nak tahu Ya Rasulullah. Sampai tiga kali Nabi ulang. Diulang-ulang tanya, kamu nak tahu dah apakah dosa yang besar? Selepas tiga kali Nabi soal... Dan mereka menjawab, maka Nabi membucakkan. Ada tiga dosa yang besar, yang sebesar-besar dosa. Yang pertama kata Nabi SAW syirik kepada Allah. Yang keduanya ialah derhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiganya ialah kawla zur. Syahadatul zur atau kawla zur. Menjadi saksi bohong atau bercakap bohong. Ada tiga benda ini dosa-besar contohnya. Yang pertamanya ialah syirik kepada Allah, yang keduanya ialah lawan makbapak, berhaka pada makbapak, dan yang ketiganya menjadi saksi bohong atau bercakap bohong. Ini kita ni kadang-kadang kita anggap cakap bohong ni tidak ada apa-apa. Sebenarnya cakap bohong ni dosa besar. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam ni dia tak cakap bohong. Dia akan sentiasa bercakap benar. Baik, kita lihat di sini bagaimana yang dikatakan syirik kepada Allah. Yang jatuh kepada dosa paling besar. Yang pertama yang dikatakan syirik kepada Allah ialah menyamakan Allah Ta'ala itu sifatnya seperti sifat makhluk. Maka dia syirik kepada Allah. Menyamakan sifat. Sifat makhluk ni apa? Melupa. Sifat makhluk ni apa? Sifatnya ialah tidur, lemah, tak larat, tak mampu. Itu sifat makhluk. Kita anggap Allah kemaksa itu. Maka kita syirik kepada Allah. Contohnya kita jumpa dengan seorang miskin Satu nenek, satu opak yang miskin Kita datang, diarah ni sebenarnya hal-hal korban Kita kata pada dia opak, sihat Macam inilah opak Anak tak ada, suami dah mati Habis tu opak makan apa Apa yang orang kampung kasih makan, opak makan Habis kalau dia orang tak kasih makan, opak puasalah Susahnya opah ni Tak minta tolong ketua kampung ke? Ketua kampung pun miskin juga ketua pak Tak minta tolong wakil rakyat ke? Wakil rakyat ada juga bertolong Waktu pilihan raya lah Habis pilihan raya, habis, habis lah dia Habis tu opah buat apa? Opah berdoa lah pada Allah Mintalah Allah bagi Dan makmul lah permintaan Tuhan permintaan opah pada Tuhan pun belum ialah tak lah kepada Tuhan dia mintanya dia ramai manalah Tuhan mampu bagi semua harap opah dia tu apa dia minta pada Tuhan tu ramai manalah Tuhan nak bagi semua seolah-olah Tuhan tu miskin sedangkan Allah rumah kaya seolah-olah dia kata manalah Allah mampu nak bagi semua mana Allah nak dengar semua orang kami minta tuan-tuan Allah Taala maha mendengar Allah Taala maha kaya jangan anggap Allah Taala tu macam makhluk bukan bukan semua permintaan kita wajib Allah bagi karena apa yang kita minta Allah Allah nak bagi Allah kita kata Allah wajib bagi kita dah menyamuka Allah dengan makhluk kita pula jadi bos kita arahkan Allah bagi kepada kita. Ha, ya Allah bagi anak saya. Sekarang siapa bos? Siapa Tuhan? Allah tu Tuhan. Dia nak bagi, dia tak bagi itu ialah ihsan daripada Allah Ta'ala. Jangan anggap bila doa mesti dapat. Kadang-kadang yang tak dapat itu adalah yang terbaik pada kita. Dengan sebab kita miskin, dengan sebab kita fakir boleh datang masjid. Rajin, pak cik datang ke masjid je ya, pak cik. Pak cik ni orang susah, duduk di rumah bukan ada makan. Duduk di masjid ada makan peri gitu. Sebab itu pak cik datang. Kalaulah dia kaya mungkin dia tak datang ke masjid. Sebok dia pergi Las Vegas. Sebok tak dia pergi mana-mana tak, tak ada masa nak ke masjid. Maknanya orang miskin tu Allah sayang dekat dia lagi, ada kebaikan dia. Habis susah saya orang kaya Orang kaya pun bagus Allah bagi kamu kaya supaya senang masuk syurga Jumpa orang susah Sedekah Jumpa masjid sedang dalam pembinaan Wakaf Jumpa budak sekolah nak belajar Bagi duit Jumpa orang miskin derma Lagi senang masuk syurga Daripada orang susah Orang susah nak derma susah Menunggu derma banyak Jadi kepada kedudukan kita ini Semuanya yang terbaik Jangan anggap Allah itu bodoh Siapa yang menganggap Allah itu bodoh, maka orang itu telah syirik pada Allah. Allah tidak bodoh, Allah itu Maha bijaksana. Allah itu hakim, Allah itu alim. Jangan anggap Allah tidak tahu. Sebab itu ada banyak benda yang kadang-kadang kita bercakap, kita tak perasan benda itu salah. Kadang-kadang kita bercakap dalam lagu. Dalam lagu kita luahkan perasaan kita. Tidak ku minta lahir ke dunia tidak ku minta cacat begini nampak tuan, tuan kenapa nak berpikaikan Allah bagi cacat bukankah orang cacat itu senang masuk syurga semayang tak bayar cacat dia tidak taklif akal tak cukup akal tak cukup tak ada akal maknanya dia tak ada taklif taklif dalam bahasa kita maknanya tidak ada tanggungjawab nak semayang apa akal tak ada cacat bukankah di ahli syurga dan di dalam syurga nanti tidak ada lagi cacat apa yang kita susah hati orang cacat kalau kita tuan-tuan ada anak cacat berbanggalah bersyukurlah ini tidak bila ada anak cacat disimpannya dalam bilik stof orang datang tetamu datang dikunci dari luar jangan keluar jangan bising. Malu apa? Itu anak yang kita bersahkan dia Yang kita jaga dia Boleh membawa kita kebaikan Allah bagi kebaikan pada kita Jangan ada macam itu Kadang-kadang daripada lagu-lagu ini Boleh jadi syirik kepada Allah Boleh jadi mempertikaikan Allah Ta'ala Mengapa ku disiksa Kenapa aku dihina Nampak tu? Sampai minta Tuhan cabut nyawa Oh kau cabutlah nyawaku cin. Sampai minta cabut nyawa, astagfirullahalazim. Jangan jangan ada tuan-tuan benda-benda yang menganggap Allah tu sifatnya macam sifat manusia, sifat pelupa. Allah tidak pelupa. Allah itu Hafizun. Allah sentiasa berjaga. Allah sentiasa mengingati Jangan anggap Allah tak tahu apa yang kita buat Allah tahu Yang kedua yang dikatakan syirik kepada Allah Menyamakan Allah Dalam keadaan zatnya seperti zat makhluk Tuhan bukan macam itu Itu namanya syirik Tuhan tidak boleh digambar-gambarkan Tuhan tidak boleh dibentuk-bentukkan Itu akidah kita orang Islam Siapa yang membentukkan demikian jadi syirik begitu juga yang dikatakan syirik kepada Allah itu apa? Apabila mengatakan bahawa Allah ini ada orang lain yang membantunya di dalam penciptaan langit dalam urusan sehari-harian ada benda lain yang membantu Tuhan seolah-olah Tuhan tu lemah dalam penciptaan langit ini ada benda lain yang bantu. Sedangkan Allah kata, Nafiyya kulli qissama wa tiwal arwah tiwal fil iliywan nahar penciptaan langit dan bumi siang dan malam ini adalah Kuasa Allah mutlak. Tidak ada siapa yang bagi campur tangan. Bumi mesti bulat. Tak ada siapa yang nasihat pada Tuhan. Langit mesti tinggi. Tidak ada. Yang Tuhan ciptakan itu adalah yang terbaik. Yang keempatnya ialah Tuhan itu tempat kita sembah. Tuhan itu yang kita sembah dan minta tolong. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau kita sembah selain daripada Allah. Atau minta tolong selain daripada Allah. Itu juga syirik kepada Allah sembah Allah kita kadang-kadang sembah Allah Sumayanya, masya Allah hitam dari Alhamdulillah bagus ada orang yang datang ke masjid tiang masjid itu dah jadi macam dia punya wakaf dia duduk bersandar dekat tiang masjid berbekah-bekah tempat dia bersandar punya lamanya dia duduk di masjid tetapi bila dia susah bila dia sakit dia minta tolong pada makhluk bila dia sakit doa ni tak jalan doa ni tak jalan doa tak jalan lalai dia jumpa pawang saya pernah jumpa dengan satu orang yang ada penyakit saka bila dia kena penyakit saka dia jumpa dengan satu bomoh bomoh kata kalau kamu nak sihat daripada saka kena korek kubur bapak kamu ambil kain kapan bapak kamu maka hamba Allah dia pun korek kubur bapak dia ambil kain kapan bapak dia ambil secebis diberinya kepada bomoh bomoh ni rendam di dalam air dia jampi-jampinya disuruhnya dia minum Minum air kapan bapak dia Dua minggu lepas dia minum Dia datang jumpa saya Ustaz, macam mana ustaz? Saya dah minum ustaz Tak payah tanyalah abang Sepatutnya sebelum minum Tanya, ni dah telan Buat apa? Tanya Udah masuk dalam perut dah pun Buat apa? Tanya lagi Tak ada maknanya Sepatutnya sebelum korek kubur tu tanya Ini bentuk syirik Bila sakit, minta pada bomo Sembah-sembah Allah Sakit, minta pada bomo Bukankah minta juga pada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pada engkau, ya Allah, kami sembah. Pada engkau, ya Allah, kami minta tolong. Bila kita sembah Allah, minta tolong pada makhluk, Iyaka na'budu wa bomuh nasta'in. Dah ditukar dah ayat itu. Ayat ni yang yang menakutkan kita bila kita ni jadi syirik kepada Allah. Habis itu Ustaz, kalau saya sakit, tidak boleh pergi ke hospital. Kalau saya sakit, tak boleh saya pergi ke jumpa doktor silakan pergilah harus berubat cari ubat cari penawar itu disuruh malah Nabi pun nyebut Nabi sebut kepada kita setiap penyakit likul lidah shifaun, dawaun setiap penyakit itu ada ubat carilah tetapi jangan sampai syirik jangan sampai syirik pada Allah jangan ada tangkal-tangkalan ini tangkal tak ditengkok cincin tak dijari ini ah, tangkal ni ustaz Letak di pinggang ni ustaz Apa benang ni makcik letak di pinggang ni makcik Ya Allah malam-malam makcik tak boleh tidur ustaz Asal tidur aje orang kacau Sekacau kacau je tidur Siapa yang kacau? Suami ke? Suami tak ada ustaz Suami dah mati Ada lembaga datang ngacau Sebab itu makcik pakai pendinding Lepas pakai pendinding langsung dia tak kacau ustaz Dia tak kacau sebab apa? Sebab apa bila maci pakai tangkal, makhluk itu tidak kacau maci. Sebab makhluk tu kata kita serupa. Sebab maci dah percaya pada tangkal, tidak lagi percaya pada Allah. Bukankah ada serupa dengan makhluk itu? Buat apa lagi kita nak kacau? Buat apa lagi aku nak kacau? Kamu geng aku, dah geng. Saya tu imam, geng saya tu bilal. Saya imam tu bilal ya azan. Buat apa lagi saya nak ngajak dia pergi masjid? Sedangkan dia kaki masjid. Adakah perlu saya jumpa untuk Bilal di rumah dia? Bilal, marilah kita semayang di masjid. Bila kata, sewel ke apa ustaz ni? Bukankah zuhur nanti saya bertugas, saya sebagai Bilal, ustaz sebagai imam. Buat apa ustaz nak mengajak saya? Kita kan dua-dua kaki masjid. Kebetulan masjid kita tinggal berdua je lagi. Yang datang solat, kata dia maka saya tak perlu lagi mengajak Tok Bilal Tok Bilal tak mengajak saya lagi sebab kami dua-dua orang masjid yang saya kena ajak ialah orang yang belum jadi kaki masjid begitulah dengan jin begitulah dengan jin kafir memang bila pakai tangkal sihat bila pakai tangkal-tangkalan bila pakai benda-benda itu jadi sihat sebab jin kata apa selagi mana kamu pakai benda-benda itu kamu dah geng dengan aku setan kata kita adalah geng tak payah usik lah maklum ni bagilah dia sihat dia percaya pada tangkal Bukan lagi dia percaya pada Allah Ini tuan-tuan sipu daya iblis Supaya kita berterusan-terusan sihat Sebab tu ada orang yang saya jumpa Dia kata ustaz Saya ni sakit kena santau Habis tu dah berubat dengan siapa Merata-rata saya berubat ustaz Dengan ustaz sana saya berubat Dengan syifak sini berubat Dengan Daru sana saya berubat Tak ada lega ustaz saya berubat dengan bomoh orang asli Ustaz. Ini dalam hutan Ustaz. Lega. Dia kata sebab orang asli yang bikin saya sakit, maka ubatnya pun kena orang asli juga. Kalau yang mengubat saya orang siam, maka orang siam jugalah yang mengubatnya. Quran-Quran tak lawan Ustaz. Kata dia. Astagfirullahalazim, Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang kita kena lihat bagaimana tipu daya iblis dan syaitan. Supaya kita terus-terus saja disyiri pada Allah. Jaga-jaga tuan-tuan Jangan syirik kepada Allah Mengatakan Tuhan macam ni Tuhan macam ni Tanpa ada kebenarannya Itu nombor satu Dosa yang paling besar Dan syirik ini terbahagi kepada dua Syirik yang besar Dan syirik yang tersembunyi Syirik jali dengan syirik khafi Syirik jali semua orang tahu Yang saya sebutkan tadi Syirik khafi yang jarang-jarang kita sedar Iaitu syirik yang tersembunyi apa dia syirik yang tersembunyi? Ria, takabur, ujub, itu nama dia syirik yang tersembunyi. Yang ni yang kita takut. Tuan-tuan di sini insya-Allah tidak percaya kepada busut. Tak percaya pada busuk jantan insya-Allah tak percaya. Tuan-tuan di sini tidak percaya kepada tangkal boleh menyembuhkan penyakit. Insya-Allah tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan tidak percaya pada benda khurafat tetapi yang kita selalu terjatuh dalam syirik ialah riak riak ini yang menakutkan saya sebagai penceramah saya takut saya syirik riak orang lain tak pandai ceramah aku saja yang pandai ceramah nah, sudah jadi riak segala amalan tidak ada pahala saya jadi itu imam baca patiah, baca ayat Quran dalam hati sebut, nah, aku yang paling sedap imam lain tak sedap semua gigi sudah habis, saya seorang yang paling sedap Maka saya sudah jadi riak, yang ni yang takut. Tok Bila pun kata-kata riak. Nah, aku yang bang macam Mekah, orang lain bang macam Hon kata dia. Ini orang-orang yang riak kita takut. Kita sebagai makmum riak, aku yang paling bagus, awal-awal datang masjid, duduk sah paling depan. Cuba tengok orang sana, langsung tak pernah datang. Itu yang takut jadi riak. Sebab itu tuan-tuan jaga-jaga jangan syirik pada Allah, syirik riak. Tengok baju paling cantik. Aku paling segak sekali. Orang ini semua baju murah-murah. Tengok barang mas paling banyak. Kejap-kejap angkat tangan. Kejap-kejap angkat tangan. Dalam masjid angkat tangan. Eh panasnya masjid nikam. Semua orang tengok dia. Bukan tengok, tengok, tengok tangan. Ini timbul masalah. Riak tu tuan, tuan Sebab tu jangan riak. Bila orang puji, potong kepujian itu. Cantiknya kereta awak. Allah. Kereta bang. 3 bulan tak bayar bank tarik lah kan potong ni bila orang puji kereta cantik gila kereta awak ikut saya saya nak beli lagi besar tau tapi yelah kan haa nampak tu riak tu cantiknya menantu awak cantik-cantik pun kentutnya busuk juga ini bila orang puji menantu awak cantik Tengoklah tengok siapa yang milihnya saya naik bukit 7 bukit tau turun bukit turun bukit naik bukit baru jumpung menantu saya tuah adik beradik putih gunung ledang tu betul ini namanya riak siapa ya riak bila orang puji potong ataupun sebut masyaallah tabarakallah barakallah jangan beradab begini mudah-mudah aja yang ini yang jatuh kepada dosa yang besar sebab sebab apa yang jatuh dosa besar sebab kita tidak ada daya upaya kita tidak ada daya upaya semua yang kita ada ini ialah pemberian tuhan sehinggalah kelipan mata kita ini pun adalah yang tuhan bagi kita tak berdaya mengkelip mata saya ada sahabat namanya Pak Ya orang parit Perak orang parit ini kalau dia cakap ye yeah, ye yeah, tak ye yeah, ustaz ye yeah, come ke mana untuk come aje kata dia bahasa tontor untuk awak sahaja itu bahasa orang parit mike nak ke mana yok kau main nak ke mana itu ini lagu os rupanya mike ce egus sekolah tapi temani menoreh getah Mana gayanya kita tak sebayeh tapi teman juga terus mancubek gitu dia tuan-tuan faham nta tuan bahu ini bahasa orang parik Ye ye ye ye Ini bahasanya Saya tanya Pak Ya ke mana Pak Ya Ustaz kenapa tak Pak Ya Lain Dia kalau Ya Nama orang Pak Ya Dia takkan sebut Pak Ya Okey Sebab tu kalau pergi Kedah Lain pula Kedah dia ngangang mulut Hang nak pergi mana Ha Kedah pula Mai ke Parit, Kau nak ke mana Lain pula Kalau Kedah Hang nak pergi mana Saya nak pergi jalan-jalan Buat apa Saja-saja lah Itu orang Kedah Hang tapi Mekah lah Allah lah Mekah Kota kena potong 20% Tak ada kota lah ha, itu bahasa Orang Kedah Tanya pula orang parit Kau nak ke mana Awak jalan-jalan Buat apa Saja sajil lah Tak ke Mekah ke eh, eh leh sekarang Udah potong pula kau Haa apa lupa abang. Kalau Kedah sebut kota Kalau Perak <coughs> Yang mana faham, faham Tak faham ni, lambat <coughs> Baik tuan-tuan Saya kata kenapa lama tak jumpa Pak ya. Kenapa Pak ya pergi Saya masuk hospital Baru saya perasan matanya belah kanan tertutup Belah kiri terbuka Apa yang mata sebelah ni Dia kata ustaz Mata saya ni dah tak boleh buka Dia kena buka dengan tangan Lepas tutup balik Ay, susah hati Fakir saya tengok kencik manis Ustaz saya tak pernah check di hospital kena tahan 20 ke atas terus tak nampak Ustaz cuba angkat kelompok mata tu udah matanya ke dalam belah sini pula tak payahlah angkat Ustaz kalau angkat pun mata hitamnya ke tepi udah juling mata dia sebelah Singapura sebelah ke Pulau Pinang sudah begitu mata dia subhanallah jauh ni dia kata pada saya Ustaz Allah tarik balik nikmat mata Saya sabarlah Ustaz syukarlah Tuhan bagi saya mata dah lama sihat Subhanallah Tuan-Tuan Nampak Tuan-Tuan Kalau Tuhan tak izinkan mata tak bangun Tak bangun mata kita Kenapa kita nak bangga Aileo yang kita telan ni pun Tuan-Tuan Allah yang izinkan Kalaulah Allah tak izinkan kita ni telan Elio, Apa jadi Jena meludah Senang meludah. Kalau lah mata kita tak boleh berkelip, terbuka je 24 jam. Mandi pun susah. Nak meminam pun tak nak. Mata terbeliak je. Rombongan lelaki-lelaki cakap, boleh ke kita orang tengok anak darahnya, anak perempuannya? Boleh. Pergilah ke dapur. Dia ada dapur. Rombongan perhubungan lelaki-lelaki tengok anak darah begini mata. Apa khabar adik? Sabar baik makcik apa yang mata kamu memang semula jadi agak-agak kahwin tak tobatlah om tuan-tuan tidur malam pun terbeliak suami pun takut kamu ni tidur ke jaga ni sebab itu Allah Ta'ala ni maha pengasih dia bagi kita tutup mata itu nikmat itu rahmat kenapa nak sombong kenapa nak bongkar kenapa nak riak sebab itulah bila riak Tuhan marah jadi syirik bila syirik dosa besar kita sebagai hamba Allah Redo, redo, redo Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Baik, yang kedua Dosa yang besar itu apa? Uququl walidain Derhaka kepada mak bapak Lawan kepada mak bapak Yang ni tajuk kita sekarang Itu baru masuk Intro tadi baru Intronya saya setengah jam permulaan mukadimahnya setengah jam masuk isinya mau 4 jam. Selepas Zuhur kita sambung lagi. selepas tu sambung lagi tajuk dah hakakah kita ni? Tanggangkah kita ni? Adakah aku ni tanggang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, taat kepada mak bapak ni wajib. Selagi mana perintahnya tak bercanggah dengan syarak. Wajib. Yang ni yang banyak orang bantah mak sebab tu saya takut Saya tak tahulah Televasion tuan-tuan di Singapura ni Saya jarang tengok Saya jarang tengok Pasal jarang datang pun Bukan saya duduk Singapura pun Jadi saya tak tahu Televasion tuan-tuan cerita apa Saya duduk dekat hotel semalam Nengok wrestling je Ya nengok wrestling Tak habis-habis Saya tanya gila lah Dia orang nak berlawan Cakap tak habis-habis Nampak benar Nipu je kalau kita tumbuk seliang tentang lebam, demo mahu tumbuk berliang-liang, tak lebam. Nampak benar, nipu saja tuan-tuan. Sebab kita tak minat wrestling ni. Bohong, tak habis-habis. Nak tengok cerita Hindustan pun sudah tahu kesudahannya hero menang. Buat apa lagi tuan-tuan tengok? Last kali hero mesti menang. Dan last kali inspektor sahab sampai. Nak tangkap orang jahat. Dia naik land rover tangkap. Inspektor sahab bawa tongkat satu zindaginya xoper hai ditangka orang itu polis di india lah baru sampai tuan-tuan saya tengok drama-drama di malaysia drama-dramanya bila mak mak larang anak bantah bila bapa tegur anak bantah saya takut sebab tu saya bercakap pada orang yang berkenaannya tolonglah buat drama yang bila mak bercakap anak taat bila bapa suruh anak taat jangan buat drama bila mak bapak suruh anak bantah bila mak bapak larang anak tak ikut akhirnya dia mempengaruhi anak-anak sebab tu hari ni banyak orang dah akar sebab televisyen mengajar bila mak bantah anak bantah mak siapa yang nak nak sihat saya Hai? drama macam itu saya tak takut tu, tuan mak yang nak kahwin saya bukan mak tau ini mana boleh ada dialog macam itu Bukankah Allah kata dalam Quran wala taqul lahum uff wala tanharhum wa qul karima. Mana boleh tuan-tuan bila dah drama bila dah filem buat macam itu dia akan mempengaruhi anak-anak. Anak-anak derhaka -anak pada mak bapak sebab dia tengok cikgunya, cikgunya dalam television. ini yang kita jadi susah hati. Daripada zaman dulu-dulu anak-anak ditunjukkan lawan mak bapak daripada cerita Sri Mersing cerita Sri Mersing Sri lawan dengan Pak Malau Pak Malau kata Sri, aku tidak suka ke berkawan dengan Damak aku suka ke berkawan dengan Awang Sulong. Sri tak nak Sri tak nak Sri lalu, lari ikut bawah bawah lantai pergi cari Abang Damak Abang Damak, bawalah Sri lari daripada Mersing ini Sri tak suka kahwin dengan Awang Sulong ni cerita Sri Mersing dulu-dulu ni Sri kadengarlah cakap bapak kau nampak tu damak tu dia amat dulu ni aku ini orang menumpang hmm, Sri ya Allah udah oh dia dek. Dek Mahmud Jun awang Zulu ni Subhanallah ni cerita datang cerita Nusan Bobi tahun 73 Bobi dimpel kepala dia dengan Rishi Kepur. Bapak Rishi Prem. Prem kata apa? Jangan kahwin. Bapak tak suka. Yang Prem nak. Bapak Dimple pula kata. Jangan kahwin. Bapak tak suka. Nehi kebi nehi. Tak nak tuan-tuan. Dalam cerita Bobby. Bobby lari ikut tingkap. Turun dengan selimut. Boyfriend dia tunggu dengan scrambler. Bawa lari. Semua orang anak-anak muda hari ini Bapak bantah Mak tak kasih kahwin Dengan lelaki-lelaki ini Lari Tak Lari-lari Ini hak saya, saya nak kahwin Cubalah tuat pada mak Tuat Intan Mak tak suka boyfriend kamu Sebab apa mak tak suka mak cerita cerita <laughs> Macam mana mak nak suka Cuba tengok telinga dia Lapan subang dia Mak pun subangnya satu Antik-antiknya Dia sampai lapan ke sini Mengalahkan lembu tahu, Lembu pun satu je Ini sampai lapan ini Mak takut Mak tak setuju sebab Perangainya Akhlaknya Baiklah mak Kalau begitu saya nasihatkan dia Kalau nak kahwin dengan intan Mesti jadi orang baik-baik Kan bagus Bukan maklah orang kahwin Mak bagi kahwin Tapi bukan dengan cara begitu Tuat sampai tahap macam itu mak kata pada anak dia Osman kamu ceraikan Latifah kenapa mak mak tak berkenan dengan Latifah setiap hari tipu mak sampai mak panggil dia tipah tipu dia panggil mak pula tipah tertipu dua-dua menantu dengan, dengan dengan metu nama tipah dua -dua dia. subhanallah kalau lah mak suruh ceraikan anak kena ceraikan Sampai taatnya begitu tuan-tuan Sampai tahap begitu Ketaatan kita kepada mak bapak Selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Tapi kalau mak cakap Kamu kahwin nanti buka tudung kamu Kamu kahwin nanti buka tudung kamu Mak tak suka pakai tudung-tudung Buka tudung Berkahwin nanti kamu pakai kembang saja Mak suka Ketinggalan zaman betul lah Kamu ni all fashion, kamu pakai tudung tau betul dia. Nanti kamu pergi dekat butik busana pengantin Minta yang pakai ini Mak kan haram mak Haram tak haram Kali saja Ini hari-hari kamu tahu Astagfirullahalazim Yang ini jangan Buat Saya tak ada dengan mak Ini mak kamu Mak yang melahirkan kamu tahu Betul mak melahirkan saya Tapi Allah yang menjadikan mak dengan saya Allah larang buat macam ni mak Siapa cakap? Ustaz Kazin cakap Dia pun kahwin pun Dia pakai macam itu Mana mak tahu Takkan saya berkahwin Maka kembang Nampak benar ni Ipunya Tuan-tuan, yang ini yang kita kata tuak pada mak, jangan jadi tanggang. Jangan jadi tanggang. Jangan bawa motor laju din. Mak tengok kamu pergi naik lebur raya di Malaysia laju gila. Ingat, berkobong-kobong dengan laju, pesan mak. Jadi tuan-tuan yang nak naik lebur raya dekat Malaysia, bawa pelan-pelan. Walaupun motornya 1,500 cc, bawaannya 220 cc je. Haa. Kenapa lambat sangat dek? Ibu saya pesan bawa pelan-pelan. Jangan berhak kepada mak. Tuan-tuan, apa kebaikan toak pada mak? Kebaikan, faat kepada mak ni ada tujuh yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis baginda. Yang pertamanya orang yang toak kepada mak bapak dia mendapat kerebaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu Allah reda sebab Nabi kata Allah walid. keredoan Allah bila letaknya pada keredoan mak bapak abang-abang kahwin kerana Allah ikut cakap mak bapak Allah turunkan reda pada perkahwinan itu cuba abang-abang tengok kenapa rumah tangga saya tak bahagia kenapa saya tak bahagia cuba tanya masa kahwin mak reda ataupun tidak saya pernah tengok satu orang yang tak bahagia lepas kahwin sebab mak tak reda orang Singapura namanya Sabaria, berkahwin dengan Kasim Selamat Ali Music Mak tak reda Mak tak reda lah tuan, tuan nah apa jadi sekarang Kasim Selamat sudah buta nasib baik combi nak dekat dia itu tiramli buat tahun 63 bagaimana tiramli buat lawan mak bapa? kesannya apa kepada Sabaria? tak bahagia kesannya apa kepada Kasim Selamat tak bahagia Ustaz itu filem lah Ustaz Ya filem itu diambil daripada kehidupan manusia Itu yang banyak berlaku Sebab apa? Sebab tak bahagia Kadang-kadang rumah tangga itu tak berantakan Yang berantakannya ialah ekonomi Kerana kahwin tanpa reba mak bapa Ekonomi rumah tangganya tak aman Duit sentiasa tidak cukup Duit sentiasa tidak cukup Isteri bekerja, suami bekerja Kenapa tidak cukup? Sebab berkatnya hilang. Nombor dua, apa, apa kebaikan apabila kita ini baik kepada mak bapak? Kebaikannya ialah akan dikurniakan anak-anak yang bersih, yang suci, yang cerdik, yang seronok orang tengok. Yang seronok orang tengok. Tuan-tuan, cuba tengok anak-anak kita. Suka ataupun tak suka tengok. Aduh anak-anak kecil yang kita tengok, Masya Allah, geramnya macam baby diumat. Eh, geramnya, pipinya nak, no, Tembuli, geram-geram-geram. Tengok jarinya pun, tengok lenganya pun, Ya Allah, macam ubi, Ya Allah, geram. Katanya. Bila dia besar lima tahun, enam tahun, Dengan bersihnya, dengan tak ada hingusnya, Dengan tak ada kudisnya, dengan baiknya, dengan sopannya, itulah kesan, bila mak bapak dia, toat pula kepada mak bapak dia, ya datuk nenek dia. Ada budak-budak yang nakal-nakal tuan-tuan. Asal nakal, datang jumpa ustaz. Asal ustaz dia nakal. Tuan-tuan, ada anak-anak yang datang, jumpa kita, ya Allah nakal, gila. Udah lah inginnya meleleh, hidungnya berpeluh, begini-gini, lak belak kat kusin kita belak sabo je lah sabar je lah kalau dia membuat lompat atas sofa kita mama ada spring mama ada spring I Allah bila sofa aku sebab tuan-tuan datang -tuan ke jabat saya ke rumah saya sofa apa tak ada nak lompat-lompat tak lantai. Lantai, -lantai seluruh kamu lah lompat takde je pecah berlompat pun. sebab kadang-kadang tuan-tuan anak-anak itu jadi apa jadi melawan jadi degil saya cakap pada tuan-tuan banyak kali dah. Bila ada anak yang melawan. Bila ada anak yang degil. Jangan marah budak itu. Jangan tampak anak itu. Tampak diri sendiri dulu. Cuba tampak pipi ini. Apa yang telah aku buat? Apa yang telah aku buat? Kenapa anakku degil? Ada tak kesalahan yang pernah aku buat kepada mak bapak aku? Cuba cari balik. Kesalahan itulah turun kepada anak kita. Jadi kalau kita ada mak bapak balik ke pangkal jalan jumpa mak bapak ampun minta maaf bukan semata-mata hantar ke kem sekolah saya ya banyak orang yang bila anak dia begil, bila anak dia melawan, dia hantar anak dia ke kem sekolah saya hantar, hantar citi sekolah, hantar citi sekolah hantar, silakan ada satu orang datang dia hantar anak dia umur 14 tahun 2 minggu duduk dengan saya 3 hari, 4 hari selepas itu bapaknya telefon Bapak dia kata, Ustaz, anak saya hari pertama balik okey. Hari kedua okey. Semayang semua, tak payah suruh Ustaz. Kadang-kadang dia yang suruh kita solat. Masuk hari keempat, sudah keo Ustaz. dah tak semayang balik anak saya Ustaz. Nampaknya, kem Ustaz gagal lah Ustaz. Selama rok je dia cakap ke saya. Kem sekolah Ustaz gagal lah. Anak saya balik pada Ustaz. Saya tanya kepada dia, anak abang berapa tahun? 14 tahun Ustaz. Saya kata abang Abang diberi masa 14 tahun Didik anak abang pun tak berjaya Takkan saya 14 hari boleh berjaya Saya didik cuma 14 hari Abang dah 14 tahun Cuma tempat saya bagi semangat Tempat saya bagi mengubah Di sekolah saya Bila balik ke rumah Abang kena buat sendiri Sambung apa yang telah kami buat Bukannya boleh semangat begitu Saya budak-budak remaja memang macam itu Terus dia letak telefon mana boleh tuan-tuan hantar ke camp saya dua minggu, seminggu Kemudian balik berubah, budak terjadi baik Kita kena follow up Kita yang kena bimbing dia pula Kita yang kena bawa dia pula Tetapi cuba kita lihat Kenapa anak ini bermasalah Sebab kita sebagai anak Kita pernah bermasalah kepada mak bapak kita Jadi kalau tuan-tuan di sini nak anak-anak yang baik Kalau tuan-tuan nak anak yang sejuk mata memandang tolonglah berbuat baik kepada mak bapak. Tolong taat to pada dia. Cuba tuan-tuan tengok Tok Kenali. Tengok sejarah Tok Kenali di Kelantan. Tok Kenali ni tuan-tuan orang hebat. Dia termasuk di dalam diiktiraf sebagai wali-wali. Wali-wali Allah. Orang-orang Malaysia yang diiktiraf sebagai wali. Semua kata dia wali. Di Negeri Sembilan ada tarah wali dia di Kelantan Negeri Sembilan kalau tuan-tuan tengok cerita Haji cerita Hang Tuah cerita Hang Tuah yang jadi Sultan Melaka nama dia Haji Mahdi kan Haji Mahdi itu jadi Sultan dia duduk di tingkat atas Hang Tuah Piramli keluar daripada bilik Sa'diah Sa yang tukar hasutnya Kak Darisman dengan Udu Umar Haji Bakir Itulah perangai hang tuah tuanku. Hi, tidak kusangka. Harapkan telunjuk, telunjuk mencucuk mata. Itu Haji Mahdi. Dia panggil bendahara. Bendahara. Bunuh hang tuah. Beta tahu matinya saja. Ampun tuanku. Darah bunuh itu namanya Haji Mahdi. Bapaknya tuan-tuan ulama besar di Negeri Sembilan. Bapaknya diiktiraf sebagai salah seorang wali-wali Tuhan di Malaysia satu lagi wali yang orang anggap wali di Kelantan nama dia Tok Kenali tuan-tuan apa orang tuan-tuan dulu-dulu di Singapura ada yang pergi belajar dengan dia tahap dia tuan-tuan. Tok Kenali ni tidak suka memakai selipar kasut dia tak suka berkaki ayam sampai kakinya kudis bila dah kudis tak nak ubah pula biar sampai ada ulat di kaki dia bila nak solat ulat tu dia letak keluar kemudian dia solat habis solat dia ambil ulat tu dia masukkan balik anak murid dia tanya tuan kenapa buat macam ni tuan dia jawab ulat pun nak makan hei subhanallah itu wali tuan dia habis-habis mengajar dia dengar orang bising orang bising riuh rendah dia tanya anak murid dia apa yang riuh rendah itu anak murid dia jawab itu orang laga lembu laga kerbau pertandingan laga lembu masa itu kata tok kenali aku ingatkan ada rumah orang yang terbakar riuh sangat malam tu orang yang menang laga lembu rumah ada terbakar itu wali tuan-tuan tentang tahu apa kegemaran tok kenali kegemaran dia ialah Mendukung ibunya tiap-tiap kali ibunya nak mandi di sungai dia tak bagi ibunya berjalan kaki Dia dukung Dukung mak dia pergi ke sungai Bila mak dia tanya kenapa dukung mak Bialah mak berjalan Dia jawab Dulu masa saya kecil Mak dah dukung saya Apa salahnya bila saya dah besar Saya dukung mak pula pergi Subhanallah tuan-tuan Masya Allah Kita hari ni nak tolak mak pun tak nak Buat pun tolak Kan pembantu rumah ada Kan Indonesia mate punya ada Biarlah dia tolak Apa pun buat Saya berjalan je Itu mak kita Apa salah kita tolak Ustaz kalau saya tolak Mak saya atas wheelchair Apa pula kerja mate saya Tak payah buat apalah dia Habis tu kenapa Cepah dia Ustaz Ini mak kita Takkan nak tolak pun Nak suruh orang Takkan nak berapa Berak pun suruh orang Saya ada sekolah tuan -tuan. Sekolah saya ni Nak kata welfare Lebih kurang lah welfare Tapi bukan welfare sekolah kadang-kadang yang hantar mak bapak dia ke sekolah saya orang yang dah tak nak bela mak dia orang yang tak suka mak hantar satu satu mak cik masuk hospital kena cuci buah pinggang kita hantar panggil ambulans ambil dia duduk di hospital seminggu doktor kata buah pinggang dia dah rosak kena cuci buah pinggang Cuci cecidarah tak boleh bangun tak boleh berjalan kita panggil anak dia suruh jaga mak dia tak nak datang alasan kenderaan tak ada saya jawab kalau kenderaan tak ada saya pergi ambil Tak boleh Ustaz saya pun sibuk bayangkan tuan-tuan bila kita basuh berak mak dia mak dia tutup muka malu menitik air mata mak dia pakai tempus sampai seminggu kita suruh orang basuhkan berak mak dia anak langsung tak datang sampai sekarang tak datang Sampai sekarang tak datang tuan-tuan. Mak dia cakap pada saya ustaz, kalau saya mati jangan bagi tahu sama anak saya. Dia semati saya di sini ustaz uruskan jangan bagi tahu. Tuan-tuan ini ini nak panggil apa ni? <coughs> Tanggang ke tanggung? <coughs> Itu mak kita. Mak kita basuh berak kita daripada kecil sampailah kita di umur dua tahun. Mana ada geli? Mak bapak kita basuh berak bapak kok geli? Bila anak berak, dibasuhnya dengan kaki dia. Tapi mak tak pernah buat macam itu. Mak tak pernahnya cukup tidur. Daripada awal mengandung, sampailah beranak. Tidur tak pernah cukup. Malam-malam anak menangis, bangun susukan anak. Lepas susukan anak, bapaknya pula pinta susu. Lagi masalah. Mana ada pernah mak tu berehat, tuan-tuan. Tapi hari ini, hari ini anak-anak cakap macam itu. Saya balik dari Kuala Lumpur Sampai di kampung saya di Ipoh Saya tengok orang ramai Orang ramai berkerumun dekat ruang Pintu pagar masuk satu rumah Saya pun berhenti Saya turun apa hal ramai-ramai ni Ada mayat ustaz ha, Mayat? Mayat? Saya pun tengok rupa-rupanya mayat itu dia ada hadapan pintu pagar. terlentang begitu, termenerak begitu. Astaghfirullahalazim. Bila meninggalnya? Baru je meninggal Ustaz. Ini kita orang dah panggil polis, panggil ambulans. Polis pun datang, ambulans pun datang. Ambulans check semua, sah meninggal. Polis kata, biar dulu-dulu sini kita nak ambil gambar dia nak tengok kok-kok ada unsur jenayah. Masya Allah Kesia Saya tengok tuan-tuan Ambil kan Kita tutup dia Polis siasat ada tak Usuh-usuh Kesal-kesal jenayah Selepas itu baru Dia usuh bawa Pasal rumah Ambulen kata Tak payah pergi hospital Memang dah sah mati Saya jumpa dengan keluarga dia Bila datang orang tua ni Dia kata Baru semalam datang Baru malam tadi datang Dah meninggal besoknya Jadi saya dengar Abang dia cakap Ayah dah meninggal Datang dah tengok Yang di telefon itu boleh jawab Orang baru je hantar Letih pun balik Belum habis lagi Dia nak kena patah balik Ayah kamu meninggal Dia boleh cakap Kita baru saja hantar Baru je sampai kat rumah Dan nak kena patah balik ke sana Letih pun boleh hilang Saya kata gila ke apa Ayahnya ayah mati Datanglah tengok Astaghfirullahalazim. Dia boleh cakap. Saya baru je sampai ke rumah, baru hantar ayah. Dalam masa balik letih pun belum hilang. Masya-Allah. Itu mati tu betul. Pumbeli cakap letih pun belum hilang. Mana ada muak cakap pada anak dah? Eh, letih aku. Tak tahu beranak mana ada. Dengan bangganya orang menganduk tunjuk kat orang. Ha, menganduk dia. Tak ada benda orang mengandung, tutup macam malu, tak ada. Dia bangga. Tapi anak boleh cakap macam itu. Bila dah jadi macam itu, jangan harap anak-anak kita akan jadi baik. Bila kita lawan mak bapak kita, bantah mak bapak kita, jangan harap anak-anak kita jadi anak pandai. Anak soleh, anak soleh Sebab tu saya katakan tadi, kalau anak kita melawan kita, kalau anak kita bantah kita, cuba kita siasat diri kita. Adakah kita ini pernah lawan mak bapak kita? Kalau ada, itulah kesannya pada anak-anak kita. Yang ketiga kebaikan taat kepada mak dan bapa ini apa? Menambahkan umur, memanjangkan umur. Panjang umur bukan maknanya 100 tahun. Panjang umur bukan makna 200 tahun. Imam Nawawi pendek je umur dia. Imam Nawawi umurnya pendek 30 hari dah mati Tetapi ilmunya, ajarannya sampai sekarang Masih lagi dia dapat pahala Itulah maknanya panjang umur Orang yang sudah mati Tapi pahala masih berjalan Orang yang sudah kembali ke Rahmatullah Tapi pahlanya masih dapat Itu panjang umur Umurnya panjang Dapat berkat Tuan-tuan wakaf buat masjid Tuan-tuan wakaf buat masjid Tuan-tuan dah mati Masjid masih ada lagi Tuan-tuan panjang umur Tuan-tuan menulis buku Buku tu orang baca tiap-tiap hari beri manfaat Tuan-tuan dah mati Tuan-tuan panjang umur Sebab pahala masih berjalan Saya ini mudah-mudahan panjang umur Walaupun umurnya pendek Katalah tahun ini saya mati tiap-tiap hari orang dengar ceramah saya tiap-tiap hari orang buka TV tengok ceramah saya tiap-tiap hari orang baca buku saya tiap-tiap hari orang dengar Youtube saya saya panjang umur mudah-mudahan amin nak dapatkan tahap macam itu kena jadi anak yang soleh. to'at pada mak bapa Allah bagi panjang umur berkat berkat umur tuan-tuan ada orang yang pendek umur umurnya 100 tahun tapi semayang tak ada itu pendek umur Umurnya 80 tahun, langsung tak pernah bersedekah, langsung tak pernah berwakaf. Itu pendek umur. Sekarang kita nak cari yang panjang umur. Nak dapat yang panjang umur ni kan tiga benda. Campur lagi empat jadi tujuh benda. Panjang umur itu datangnya apabila kita berwakaf. Panjang umur yang membawa masuk dapat pahala ialah bila ilmu kita sebarkan supaya dapat manfaat panjang umur itu ialah apabila kita didik anak-anak kita menjadi anak yang, anak yang soleh tuan-tuan datang ke masjid ini jam 8 sekarang jam 11.30 pagi berapa jam tuan-tuan duduk di sini 3 jam, 4 jam, 5 jam tuan-tuan duduk 5 jam ini tuan-tuan pahala tuan-tuan duduk di sini sampai kepada mak kita yang masih hidup dan yang sudah mati inilah dia doa anak yang soleh saya mengajar ini saya mengajar ini dari jam pukul 9, pukul 10.30 tadi sampai sekarang jam 11.30 satu jam saya ceramah pahala saya berceramah kalau saya ikhlas sampai pada arwah mak bapak saya dalam kubur tuan-tuan walaupun -tuan, tuan -tuan tidak berceramah tuan-tuan mendengar ceramah pun pahala besar macam semayang sunat seribu rukaan pahalanya sampai pada mak yang masih hidup mak dapat pahala anak dapat pahala dua-dua datang kuliah Mak bawa anak datang kuliah Anak ni Anak ni tolak mak dia datang nak masjid Tolak dengan wheelchair Anak dapat pahala Mak dapat pahala Tak kurang walau sedikit Walaupun mak masih hidup Dan pahala itu akan berpanjangan pada mak bapak dia Jika mak bapak dah mati Tetap sampai Nak panjang umur Bidik anak elok elok Nombor empat Bagaimana nak panjang umur Nabi kata Buat sungai, buat parit, buat longkang Mengalirkan sungai, mengalirkan parit Itu dapat pahala Yang kelima, yang mendapat pahala itu apa? Membina teduhan Membina teduhan orang Supaya dapat berteduh dari panas Daripada hujan Buat pondok menunggu bas Buat pondok untuk orang duduk Beristirahat Dapat pahala berpanjangan yang keenam, yang dikatakan dapat pahala yang berpayangan itu apa? Menanam pokok. Saya datang ke Singapura, saya tengok pokok ni, Masya Allah, dipelihara begitu baik sekali. Ada surat beranak lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-tuan, jaga pokok, tuan-tuan. Jika pokok itu memayungi orang dengan sejuknya, walaupun dia tidak ada buah, masih lagi ada manfaat sebab ada udara yang keluar daripada pokok. Dia menstabilkan cuaca, dia memberikan karbon dioksida kepada kita. Dia memberikan oksigen kepada kita, dia berikan udara kepada kita. Tuan-tuan tanam pokok itu tuan-tuan dapat pahala. Sebab tu Nabi suruh jaga pokok. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tuan-tuan jaga pokok betul-betul. Pokok sakit pun tuan-tuan bagi dia ubat batuk. Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan ini, ini bertanggungjawab, dapat pahala. Jangan anggap pokok tak ada manfaat. Apatah lagi kalau tuan-tuan tanam pokok yang memberi manfaat. Buah-buahan orang makan. Masih dapat pahala walaupun tuan-tuan dah mati 100 tahun. Panjang umur tuan-tuan. Yang ketujuhnya yang dikatakan orang yang mendapat pahala berpanjangan itu apa? Orang yang memudahkan urusan orang lain. Orang yang memudahkan urusan orang lain. tuan-tuan Saya pereka handphone. Saya orang Islam. Saya yang mencipta handphone. Dengan mudahnya tercipta handphone senang orang berkomunikasi Dapat pahala kat saya Tapi masalah dia bukan orang Islam yang buat handphone Tak dapat pahala pada orang Islam Cuba buat Pemikiran tuan-tuan Aku ni kalau buat kipas kecil Mana cukup Aku reka cipta nak no, kipasnya besar di atas kepala kita Sekarang semua orang pakai teknologi kipas besar Dapat pahala orang yang buat tu Sebab tu Nabi suruh kita menjadi orang yang pertama Orang yang pertama buat Yang orang lain tak pernah buat Kita yang mula-mula buat Dengan mudahnya orang mencipta Dengan mudahnya orang membakar ciptaan kita Tuan-tuan dapat pahala Masya Allah Baru ni hari ahadnya lepas saya pergi ke Pulau Pinang Saya tengok satu pameran-pameran inovasi Anak-anak muda Anak-anak muda buat macam-macam inovasi Ada dekat 50 gerai 50 tapak pameran saya melawat semua-semua tapak tu. Mula-mula tapak pemerai yang saya melawat, mereka buat Formula One. Kereta Formula One. Tapi taklah macam Telefi masa Fernando Alonso, Hamilton tu bukan. Yang mereka tu Hamel, dia Hamilton. Cuma tak ada turn je kat belakang. Saya tengok kereta ni Formula apa ni? Ustaz, ini Formula Barsity. Oh, bukan Formula One ni, bukan Ustaz. Saya tengok kereta je, siap dengan tayar boleh. Saya tanya, kereta ni boleh berjalan tak? Uh, kereta ni tak boleh jalan, ustaz, tapi dia boleh bergerak Iyalah tu Saya tanya kereta ni boleh berjalan ke tidak? Dia kata tak boleh berjalan, boleh bergerak kata dia Saya ni orang kampung, bergerak tu maknanya berjalan Berjalan tu maknanya bergerak Dia orang pekat sama dia kata kalau ustaz nak cuba, naiklah Tak payah lah saya Tuan-tuan, dia boleh cipta, budak-budak dia cipta reka, reka cipta laju. Sebelum saya pergi Pulau Pinang, di Lebuh Raya, di Highway tu, sebelum terowong Kuala Kangsar tu, saya tengok ada orang naik paracut, yang ada motor di belakang, enjin. Diikut, ikut kereta saya, saya di bawah, dia di atas. Sudah tengok, kak cermin tengok, Masya Allah. Seronoknya, tuan-tuan. Tak ada jam. Saya kata kalau aku dapat sebuah, aku dapat satu pergi ceramah senang je, oh, jam tak ada, tol tak kena. Masya Allah. Masya Allah, masalah hujan je, macam mana nak buat. Subhanallah tuan-tuan, tuan-tuan rekalah cipta senang, saya datang ceramah. Tak payah naik kereta, tak payah nak jam lagi, tak payah, tak payah, tak payah. Kalaulah lah kata kalau saya beli sebuah lapayu terjun yang ada enjin motor di belakang senang tuan-tuan lain dia tepi padang. Oh, ya, Lucas Ryan telah pun tiba ya. Semua nampak tuan-tuan. Tenang tuan-tuan. Jadilah orang yang mereka. Sejumpa dengan satu anak muda, dia kata ni apa benda ni? Apa apa menatang ni? Saya tanya dia tanya Ustaz, ini bukan menatang ustaz. Tahu apa benda? Apa? Dia kata ini adalah pembuka pintu automatik. Tak perlu menggunakan kuasa angin, tak tak perlu menggunakan kuasa elektrik, dia semata-mata gunakan kuasa angin ni Ustaz. Dia pun tunjuk praktikal pada saya, pintu terbuka sendiri, pintu tertutup sendiri, tak payah guna elektrik. Masya Allah, hebat gila kamu ni. Insya Allah kita nak pasarkan benda ni Ustaz, bagi orang jimat elektrik. Oh bagus-bagus, dekat 40 gerai saya berjalan tuan-tuan, mengalahkan yang berhormat saja asal saya pergi gerai usaha ambil gambar usaha saya pun begini saya bangga anak-anak kita anak-anak muda kita boleh mencipta boleh buat satu benda yang sangat hebat kalaulah benda itu bermanfaat tuan-tuan pahalanya berpanjangan sebab itu tuan-tuan tolong buat di masjid ini tidak ada kuliah duha datang tu Imam kata kita wujudkan kuliah duha untuk muslimat-muslimat muslimin-muslimin yang tidak ada kerja Yang dah pencin Daripada duduk di rumah Datang belajar Dialah orang yang mula-mula buat Dia dapat pahala Dia dapat pahala Semayang jemaat kita Semua orang datang semayang jemaat Tapi semua diam Ada yang tidur Dapat tiang dia tidur Maka tu imam kata Ish daripada tidur Baik kita buat kuliah jemaat Dia yang mula-mula buat kuliah jemaat Dia dapat pahala <tuh> Orang yang mereka itu orang yang memulakan kerja itu sebab tu tuan-tuan kena buat cari jalan bagaimana nak membuat satu pembaharuan sebab tu saya dengan Astro kita buat rancangan pencetus ummah tuan-tuan kalau pergi ke Malaysia nengok Astro 106 rancangan saya dalam Astro ialah rancangan kalau dah jodoh mungkin di Singapura 106 tak dapat ha pergi Johor dapat 106 Buka rancangan kalau dah jodoh Saya turun tangga Dia punya intro dia Saya turun tangga Sambil menyanyi lagu Yang beli itu Kalau jodoh Tak kemana Dinda Idaman kanda Walau gelap Alam maya Aku cari dinda Baru jumpa 13 episod, extra rancangan itu rating dia nombor 2 selepas rancangan tanah kubur tanah kubur nombor 1 saya nombor 2 kira saya bawah lah sebab tanah kubur bawah lagi saya bawah tanah kubur rating nombor 2 setiap kali disiarkan lebih sejuta yang menonton Alhamdulillah nombor 1 tanah kubur Nasir Bilal Khan jadi hero dia ya dah rezeki dia. Adulah. Dia nombor satu. Rancangan kalau dah jodoh dah habis dah tamat. Siri yang tak ada mungkin bulan depan tu diganti dengan rancangan pencetus ummah. Pencetus ummah ni apa? Dia bukan imam muda. Konsep pencetus ummah ialah Turun ke masyarakat, gemparkan masyarakat. Buat satu benda yang orang tak pernah buat. Biar masyarakat berubah. Itu konsep dia. Turun ke masyarakat, buat ceramah. Biar jam jalan. Itu pencetus ummah tu. Apakah ni jalan jam? Apakah ni, kenuruh kahwin ke? Tak, ceramah. Ini tidak. Bila ceramah aje, apakah sunyi je? Ceramah. Nampak tu tak tahu tuan. Bila buat ceramah itu melahirkan satu masyarakat yang orang tak pernah buat, dan bila kita buat orang tiru, itu namanya pencetus ummah. Nabi semua buat macam itu, buat macam ini, benda yang orang tak buat, buat, dan bi orang tiru selepas itu. Kalau kita semua pegang macam ini tuan-tuan, masya Allah, sonok kita. Sebab tu di sekolah saya saya buat pencetus ummah. Budak-budak mesti belajar Mandarin. Budak-budak mesti belajar Tamil. Budak-budak sekolah mesti belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Orang lain tak buat, kita buat. Orang lain tak pernah ada silibus Tamil Mandarin. Kita masukkan budak-budak tahfiz semua belajar Mandarin Tamil. Yang tak boleh Mandarin saya, anak-anak murid boleh Mandarin. Dia orang kalau nak cakap dia cakap Mandarin sama-sama dia -sama orang. Sebab saya tak faham. Subhanallah tuan-tuan. Tak apa saya tak faham, tak apa. Janji dia orang faham lagi 10 tahun kita lahirkan 100 pendakwah yang boleh lima bahasa kan bagus itu namanya pencetus buat satu benda yang orang tak buat yang mana benda itu tidak berdosa. silakan silakan tuan-tuan itu masalahnya kita sekarang teknologi banyak kita sekarang teknologi banyak gunakan teknologi ini buat satu benda tuan-tuan boleh buat khutbah Jumaat secara langsung daripada masjid kita tapi ibu-ibu yang tak semayang di rumah boleh dapat siaran secara langsung khutbah Jumaat daripada handphone dia orang daripada deru radio dia orang ada frekuensi untuk dia orang ibu-ibu tak semayang solat tak semayang Jumaat di masjid tapi boleh dengar khutbah di rumah kena buat supaya mereka senang ini konsep dia tuan-tuan konsep ini yang Nabi SAW kita buat jadi orang yang mereka jadi orang yang mencipta tujuh sifat ini kalau siapa-siapa buat dia jadi orang yang umur panjang. Yang keempat, kebaikan kita toat kepada mak bapak kita apa? Kebaikan kita ialah makhluk-makhluk di langit, di bumi, semuanya mendoakan untuk kita. Malaikat doa untuk kita. Binatang doa untuk kita. Tumbuh, tumbuhan doa kepada anak-anak yang toat kepada mak bapak. Bila kita nak tidur, malaikat jaga kita. Bila kita berjalan bergerak ke mana-mana malaikat jaga kita. Sebab malaikat suka kepada anak-anak yang taat. An. Bayangkan kalau kita derhaka, jadi tanggang. Burung melaknat. Ikan di dalam kolam melaknat. Manusia melaknat. Malaikat melaknat. Pohon-pohonan melaknat. Bumi pun melaknat. Cuma kita tidak mendengar. Pokok itu bercakap. Cuma kita tidak mendengar. Bumi ini pun berzikir. Kita tidak mendengar. Bulan bintang pun berzikir. Cuma kita tidak mendengar. malaikat pun berzikir. Cuma kita tidak mendengar. Pasir-pasir yang kita pijak itu pun. Kita dia-dia berzikir. Cuma kita tak dengar. Mungkin kita mendengar pasir riz saja yang berzikir. Eh, Merjik di sana yang berzikir kita dengar. Sebab itu Nabi Muhammad satu hari tuan-tuan dia berjalan. Bila dia berjalan Nabi Muhammad diam. Berhenti Seolah-olah nampak macam Rasulullah ni Belinang air mata dia Menggigil tangannya Sahabat tanya Ya Rasulullah Kenapa Ya Rasulullah Kata Rasulullah Kalaulah kamu boleh tengok langit Langit itu melendut Kata Rasulullah Langit itu melendut Sebab malaikat Sujud berzikir pada Allah Kalaulah kamu boleh mendengar setiap butir di bumi ini, butir pasir, berzikir pada Allah Ta'ala. Tapi buat saya, kamu tak dengar. Rasulullah dengar. Timbul gerung, tuan-tuan. Bayangkan pasir-pasir ini berzikir, minta ampun pada Allah. Supaya orang yang tuat pada mak lapa, jadi ampunkan oleh Allah Ta'ala. Untungnya, tuan-tuan. Malaikat minta ampun pada Allah. Ampunkanlah do dosa si Polat. Ampunkanlah dosa dia, Ya Allah. Dia anak yang tuat. Orang macam ini sentiasa didoakan dengan kebaikan. Sebab itu, tuan-tuan, sabarlah dengan mak. Mak, tuan-tuan, mulut popet popet popet popet Sabar. Asal balik, beletih. Tidur pun beletih. Kita sedang makan pun, mak beletih. Sabar. Kita sedang makan nasi Mak beletek tahu makan saja Kerja malas Sampai bila nak harapkan duit aku saja Kerja malas Macam bapak kamu saja Sabar Makan saja Lentoklah Minta ke darah saja Jangan bila mak beletek kamu ni Sampai bila nak macam ni Tak nak kahwin-kahwin Haa kahwin. ah, mak ni habis-habis Kahwin-kahwin-kahwin kahwin. Terus belah Sabar Kadang-kadang mak kita ni orang tua. Beza-bezakan menantu. Beza-bezakan anak. Itu biasa. Sabar. Mak ni sikit-sikit Abang Long. Sikit-sikit Abang Long. Saya ni pun anak mak lah mak. Mak langsung seolah-olah tak anggap saya ni macam anak mak. Saya ni siapa mak? Tak payah cakap macam itu. Lantaknya dah. Biar lah. Biar itu mak. Apa yang mak buat betul lah mak. Jangan ambil hati. Mak ni asal susah datang rumah saya. Bila sihat datang rumah Abang Long bila duit tak ada dah tahu rumah saya rumah ingat saya ni alung ke mak jangan cakap macam itu tolong mak tolong mak kadang-kadang tuan-tuan kita kecil hati dengan mak sebab asas sakit datang rumah kita ayah asas sakit datang rumah kita dan abang-abang pula tak nak datang rumah kita sebab mak kita ada akak-akak kita pun tak nak bela mak kita kalau saya tuan-tuan biar mak saya duduk dengan saya Bersyukur kepada Allah Mak datang Mak datang demam Seminggu duduk rumah saya Alhamdulillah Selepas seminggu demam Saya kata mak tak payahlah pergi mana-mana Mak duduklah sini Duduk dengan saya Alhamdulillah Kan seronok duduk dengan mak Tengok muka mak dapat pahala Tak nak pahala tengok muka mak Apasah akak-akak abang-abang nak telefon Nak telefon adik-beradik yang lain Haa Acik Datanglah ambil mak pula. Ha belalah. Engkau-engkau jagalah pula. Aku dah jaga seminggu dah. Apa nak aku aje? Kau buat apa? Dengar ceramah saya ni. Eh? Oh, eh. Apa cerita tuan-tuan nak telepon adik beradik lain suruh bela mak? Tak payah. Itu mak kita. Biarlah kita bela. Dan kita pula kalau adik nak bela, kita pula tak nak bela. Pergi rumah adik. Adik hari ni abang nak ambil, adik, ambil mak rumah abang pulak biar abang pulak jaga Ashim Kor je dapat pahala abang pun nak pahala juga agak-agak ada cakap macam itu Ashim Kor je dapat pahala abang dapat pahala mana Aji mak pergi rumah adik pulak mu abang pulak eh ikut suka kamu lah eh tuan-tuan cuba kita belanja kawan kita makan dekat Mr. T. tarik bila nak ambil duit nak bayar dekat kaunter, cuba tahan. Aku belayar, aku belanja. Semalam kau dah belanja, hari ni aku pula belanja. Mana boleh kau setiap hari dapat pahala. Banyak cantik kau. Simpan duit kau, aku bayar. Agak-agak ada tak tu? Yang banyaknya ah, tak apa-apa aku bayar. Eh, aku nak bayar lah. Ada banyak-banyak. Ah, yang tu banyak. Lambat-lambatnya itu. Cuba kita berbuat pahala mak duduk dengan kita untung apa? Tengok muka dia pahala. Pagi-pagi kejut mak subuh mak. Subuh mak. Aku dah sembahyang, ada engkau yang belum sembahyang. Aku pukul 6 sudah solat subuh dah. Kamu 6 setengah guna kejut aku. Tengok dia pahala, suap dia lagi pahala. Cuba tuntam faham. Nabi kata tiga benda dia tengok saja pahala. Kaabah. Mak, bapa. Quran tengok saja pahala bayangkan kalau ziarah Kaabah bayangkan kalau kita tawaf pada Kaabah berapa banyak pahala kita yang kedua mak bapak tengok saja pahala bayangkan kalau cium cium mak mandikan mak tukar lampin pada mak ubatkan mak bapak kita ubatkan sakit ayah kita berapa banyak pahala yang ketiga Quran Tengok saja pun pahala Kalau baca, kalau hafaz, Kalau hafal Quran, kalau mengamalkan Quran Lagi banyak tuan-tuan Sekarang mak di rumah kita Tuan-tuan tak payah mengadu pada jiran-jiran Tak payah mengadu Siti Aku ni kadang-kadang sedih juga Dengan perangai adik-beradik aku Mak ada di rumah aku, Seorang pun tak datang ziarah Apa sibuk sangat ke dia orang? Bapa banyak kita yang mengadu. Konon-konon kita yang belemak kita teruk-teruk. Abang long aku, tiap-tiap hari kerjanya alung ngutip duit. Tapi tak pernah kirim duit pada aku untuk belemak aku. Kalau dia tak nak bela tak apa, tapi kasihlah duit. Nak beli pamper, nak beli ubat, ini apa pun tak ada. Tuan-tuan ukir macam itu batal pahala tuan-tuan. La tubtilu sadaqatikum bil manni azza. Jangan ungkit Selepas kita belemak Semasa kita bela mak Nanti Tuhan bagi rezeki Tuan-tuan bela mak bapak elok-elok Jaga bapa elok-elok Allah bagi rezeki ni kelebihan kita Yang keenam Anak-anak yang taat pada mak bapa Allah bagi rezeki daripada jalan yang tak diduga tuan, tuan tak nak rezeki Rezeki apa ustaz? Habis duit saya Berubatkan mak saya Tunggu Tuhan bagi rezeki Tuhan maha kaya dia tak bagi rezeki sekarang Dia bagi rezeki dalam kubur Tak nak rezeki dalam kubur Diluaskan 70 hasta kubur Dicerahkan kubur Diangkat sesaan muka nangkir Kita tak nak. Akibat daripada taat pada mak bapak Baik pada mak bapak Allah bagi rezeki Tentu, Yakin pada Allah Ta'ala Jangan bagi kecil hati mak bapak. Jangan bagi sedih mak bapak. Dia pun kadang-kadang perkataan mak bapak tu sedih. Dia suka double double standard dengan kita. Mentala-mentala kita kerja gaji murah, dia layan tak layan kita. Dia layan abang kita. Abang kita gaji mahal. Biarkan. Jangan ambil hati, biarkan. Isteri kita mengadu abang. Mak abang tu sikit-sikit lebihkan kak long. Sikit-sikit lebihkan abang long. Dengan saya ni nak tak nak je cakap Biarkan Jangan ambil hati dengan mak Apa yang mak buat tu betul Biarlah Asal dia bahagia Kita tetap balik rumah mak Kita tetap ziarah mak Kita tetap buat baik pada dia Sebab yang balas kita bukan mak Yang balas Allah Cuba macam itu Cuba cakap macam itu Jangan cakap mm -mm. Abang pun terasa juga Nanti raya korban Abang tak nak balik rumah mak Biarlah Biarlah kita raya kat Bandung Ya Allah Bandung tu bila-bila masa boleh pergi Bali tu bila-bila masa boleh pergi Tetapi kalau ibu pergi Kalau mak pergi, bapak pergi, ayah pergi buat selama-lamanya Takkan jumpa dah di mana-mana Takkan jumpa dah Tuan-tuan kalau tak nak pergi ke Taj Mahal Tuan-tuan boleh pergi ke Terengganu di Terengganu ada replika, ada replika Taj Mahal, ada replika Masjid Biru, pergilah. Kalau tak nak pergi ke Terengganu, tuan-tuan boleh pergi Hong Kong. Di Hong Kong tu semua tempat ada, permit pun ada di situ, tembok besar Cina pun ada di Hong Kong. Pergi satu tempat, seluruh dunia boleh pusing. Kita boleh cari di situ. Tuan-tuan tak payah pergi ke Jerman, pergi Johor boleh main Legoland. Tentu tak perlu lagi pergi ke Hong Kong Tentu boleh pergi ke US University Studio duduk sini je Tapi Mak Mak tidak ada di US Mak tidak ada di Legoland Mak tidak ada di Hong Kong Mak tidak ada di Terengganu. Mak ada di mana? Dengan kita sekarang Utamakan dia dulu Utamakan dia Sebab kalau hilang Mak Hilang Bapak takkan jumpa dah Saya kehilangan Mak saya kehilangan bapa saya tak terasa sebab saya tak kenal bapa saya. Saya masih kecil, masih baby, bapa saya mati. Bapa saya meninggal. Sebab tu saya tak terasa sangat. Umur saya 8 bulan bapa saya meninggal. Saya tak terasa sangat. Tapi yang saya terasa ialah mak saya. Sebab saya membesar dengan dia, bersekolah dengan dia, mengaji Quran dengan dia, belajar sembahyang dengan dia, makan minum dengan dia. Dia masak untuk saya. Saya terasa. Saya yang siakan dengan dia. Saya tukang kerja saya ialah pergi pasar belikan. Sejak daripada darjah tiga. Darjah tiga dah belikan. Balik siang ikan. Sebab mak saya cikgu sekolah. Mana ada masa dia nak siakan? Saya yang goreng ikan. Nanti balik mak saya masak gulai. Kami buat masak sama-sama. Makan sama-sama. Sebab tu saya pandai masak. Sebab mak saya ajar. Masak lemak cili api saya pandai buat wajib saya pandai buat dodol saya pandai buat sate, saya pandai sebab mak aja kakak-kakak tak duduk dengan mak saya duduk dengan mak ilmu mak masak saya buat sate boleh buat rojak pun boleh sebab tu bila mak hilang daripada saya saya rasa dunia ni sepi dunia ni sunyi tak senang walaupun duduk dia hadapan ramai-ramai ramai manusia tapi tetap ingatan pada mak tapi dah nak buat baik tak boleh dah nak cium tangan mak dah tak boleh. Nak mandikan dia tak boleh. Nak teman dia dah tak boleh. Nak tidur dengan dia dah tak boleh. Jadi abang-abang, akak-akak yang masih ada mak, yang masih ada ayah. Jomlah. Buat baik dengan mak. Buat baik. Mana pun nak masak muka? Saya jumpa banyak orang yang masak muka dengan mak. Yang tak tegur bapak dia. Yang henakan bapak dia. Inilah nama dia tanggang. Allah kata dah Wa ilaihi al-masir Kamu akan balik pada mak bapak Kamu balik Jangan tinggalkan mak bapak kita Setinggi mana pun kuasa kita Pangkat kita Kaya kita Kita berasal daripada mak bapak kita Jangan lupa asal-usul kita Kenapa hari ini kita jadi rosak? Sebab kita lupa asal-usul Tinggalkan mak Tak peduli pada mak Tak peduli pada orang Sakit tak peduli <coughs> Makan minum tak peduli Maka kita rosak. Yang ke-8. Kelebihan menjadi anak yang stoat. Kelebihan menjadi anak yang baik ini apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Siapa yang tak ada mati? orang kata Nabi Hiday mati. Nabi Hiday tak mati. Nabi Hiday pun mati. Ada yang kata hang tuah tak mati. Mati. Tinggal hang je, tuah mati dah mati. Hang je banyak sekarang ni semua orang mati biarlah kita mati dalam keadaan tuat pada mak saya pernah jumpa tuan-tuan satu tu imam dia askar pencin dia dah pencin jadi imam satu hari bapak dia mati selepas meninggal bapak dia buat pembahagian pusaka dia tak puas hati dengan pembahagian pusaka dia sepak dia terajang perut ibu dia jatuh sesungkur ibu dia terduduk ni pegang perut perut ni dulu dia pernah duduk dalam perut mak dia bila dia besar dia terajang perut mak dia dia tak minta ampun dia tak minta maaf sampai mak dia mati bila dia baca khutbah dia tertinggal rukun-rukun khutbah berkali-kali akhirnya orang tak bagi dia baca khutbah sebab tak sah Jumaat dia hanya jadi imam biasa bila imam biasa pun tak apa sebab dia terlupa surah fatihah ayat fatihah dia lupa akhirnya orang tak bagi dia jadi imam umurnya baru 40an sudah nyanyuk datang ke masjid orang sembayang talam dia bangun sembayang berkali-kali dia sambung sembayang dia lupa lama-lama dia datang masjid dia cuma pakai kain plekat baju tak pakai sampai pada satu tahap langsung tak pakai apa berjalan kerula-kerula kampung tak pakai apa gila dia tahap nyanyok dia sampai dia berak dia makan najis di sendiri sampailah dia mati kena langgar kereta tuan tuan ini cerita betul saya tak ada bohong dalam masjid ni saya cakap Allah balas cash bila kita lawan mak kita Allah bayar tunai tuan-tuan jadi sekarang mak bapak kita masa hidup, jangan tinggikan suara. Ini menjerit pun tak boleh walaupun menjawab. Contoh. Aiman! Aiman, datang kejap. Apo? Anak jawab. Apo mak? Tak boleh macam itu. Dia tak boleh jawab macam itu. Dia kena pergi dekat mak dia. Ya mak. Dia bukan boleh jawab apo? Aiman sama Mai ni, tak boleh dulu saya duduk di Felda jiran saya panggil anak dia uh, mak panggil anak anak menjawab, jawab uh. sudah macam thousand demon sebab sekarang saya teringat <coughs> panggil u uh. jangan kita kena jawab dengan bahasa yang sangat sopan jangan duduk di atas kerusi mak di bawah kita tengok televisyen duduk di atas sofa Mak dan ayah di bawah Anak turun Ini kaki dia dekat kepala bapak dia Masya Allah Subhanallah Dia duduk atas cushion Bapak dia baru sampai nak tengok TV Dia cakap pada bapak dia Lambat, bawah ha? Begini dengan anak tengok TV Bapak duduk di bawah Derhaka punya budak sepatut dia kena turun kerusi bapa duduk di atas tu anak jangan makan lagi kalau mak bapak belum sampai ini dah habis lauk tinggal kepala ikan habis anak makan itu derhaka jangan gitu jangan masuk dalam bilik mak bapak waktu yang dilarang selepas subuh waktu tengah hari Selepas Aisyah Nak masuk kena ketuk pintu bagi salam Baru boleh masuk Jangan tidur di atas tumbaringan mak Atas tilam mak Jangan tidur Ini adab bagi seorang anak Jangan potong cakap mak bapak Sehinggalah dia habis bercakap Ini mak cakap Anak dah potong ha, Mak Siti Mak nak cakap sikit Nak cakap apa Habis-habis cakap derhaka budak ni banyaknya tuan-tuan anak-anak derhaka tak boleh potong cakap itu pun ada suara kena rendah daripada mak dia tak boleh terbeliarkan mata dekat mak dia tak boleh memanggil mak dengan nama dengan nama pun tak boleh mak kita namanya ialah Latifah anak tak boleh panggil Oi oh, tak boleh Bapaknya nama Aiman Anak tak boleh panggil Aiman Tuan-tuan ni duduk di Singapura Banyak saya dengar anak-anak panggil mak bapak dia I, you, you, I Eh, eh, eh, eh, you nak ke mana? Dia tanya bapak dia Tak boleh anak panggil mak dengan bapak dia you Panggil mak, panggil ibu, panggil ayah Walaupun kita ni orang-orang mana sekalipun Mak Saleh ke Minah Saleh ke kena panggil bapa kena panggil mak tolong start pada hari ni jangan panggil you jangan bahasa dikad diri ai panggilkan mak dengan mak ayah ustaz kalau panggil dad insyaallah mati besok ustaz kalau panggil papa ustaz miskin orang tua tu dah panggil papa papa kena 40 kali miskin papa kedana dia panggil ayah pun salah saja ya panggil-panggil yang baik-baik jangan panggil you, you, you, you, jangan jangan panggil awak, awak, awak, awak, jangan itu derhaka tu cara panggilan Rasulullah tuan-tuan tidak ada mak mak dia mati selepas beberapa tahun Rasulullah cuma ada mak susuan itu pun Rasulullah manja dengan mak susuan Rasulullah dah tua mak susu Rasulullah pun tua bila jumpa Rasulullah Rasulullah tidur atas ribut mak dia manjanya tu tuan, tuan hormat sebab itu jangan buat mak yang mak tak suka jangan pakai barang tanpa keperluan izin ke minta izin mak bapak mesti minta permission dulu ini adalah ciri-ciri anak yang baik ciri-ciri anak yang taat dan yang terakhir tuan-tuan mak kita sekarang dah tua saya mak saya bila saya dapat anak nombor 2 mak saya datang jumpa saya dia kata anak ni biarlah mak bela kamu tu sibuk mengajar sana mengajar sini buat anak tahu bela anak tak tahu seminggu bersalin dah mengajar 3 hari beranak isteri dah mengajar yang nombor ni yang kecil ni biarlah mak bela Lagipun mak seorang Sunyi Saya kata mak tak payahlah mak Mak beli kami sembilan adik-beradik Basuh berak kami tak berhenti-berhenti selama berapa tahun Suat pada kami nasi tak berhenti-henti selama berapa tahun Basuh kain kami selama berapa tahun Bukan ada mesin basuh dulu-dulu Semua basuh tangan Mak jaga kami sampailah kami besar Takkan mak dah tua Mak kena jaga anak kami pula Mak rehat Mak semayang Mak baca Quran Mak buat ibadat Saya tak nak bagi mak dia susah Daripada muda mak Sampai dia tua Tak habis-habis ngelik cucu ni eh? Sembilang mak kita nak kadok semayang Tak habis-habis kadok ni Mak kita banyak puasa tak kadok ni eh, Sebab bila cucu Bagi mak rehat Mak, mak rehat mak Mak pergilah masjid semayang kalau mak rajin mak pergilah sekolah Ustaz duduklah pondok sana belajar semayang malam-malam buat ibadat mak Ya, anak ni biar kami bela habis tu kamu tu sibuk takpe lah mak nanti saya cari lagi seorang untuk temankan isteri saya pula yang benar faham yang benda faham tu dah tuan-tuan bagi mak rehat bagi mak rehat mak kita dah tua bagi ni seronok Orang tua mana makan banyak-banyak Kenapa tak nak berlemak? Mana ada orang tua makan 10 pinggan Melainkan yang bela hantu raya Berpinggan-pinggan Berkawah-kawah dia makan Bukan pinggan Mak kita mana nak pergi dah tuan-tuan Dah tua 70, 60 Dia takkan pergi dah Nak melancong ke mana Naik tangga tu pun berhenti 10 kali Dia cuma nak pergi senjid Dia nak pergi belajar dia nak sembahyang, dia nak baca Quran. Sebab tu orang tua-tua tasbih di tangan. Tasbih di tangan, Yasin ingat di mulut, Almuk ingat di mulut, Waqiah ingat di mulut. Saya baca dengan dengan dengan teks di mulut. Sebab itulah amalan mereka. Bukannya susah. Ingat kita ada mak, kita ada mak ayah kita. Jangan sekali-kali derhaka. Sampai Nabi kata, jangan kamu maki mak kamu. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Adakah orang memaki mak sendiri? Ada, kata Rasulullah. Macam mana kita maki mak kita? Bila tuan-tuan maki mak orang. Orang itu maki mak tuan-tuan pula. Dosanya, macam maki mak sendiri. Kita bertengkar dengan dia. Bapa kamu ni lanun, mak kamu pun lanun. Memang keturunan luanulah kamu ni. Dia pun cakap pada kita. Mak kamu Samsung, Bapak kamu pun samsung. Samsung Samseng. Dia hena mak kita. Berpunca kita hena mak bapak dia. Kita berdosa. Lawan mak kita sendiri. Maki mak kita sendiri. Jangan maki mak orang. Jangan maki bapak orang. Jangan maki keturunan orang. Nanti bila dia maki kita. Dosanya macam. Kita maki mak kita balik. Tuan-tuan, sekarang ini kalau mak kita dah tak ada, doa sajalah. Kenang kebaikan dia. Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak arus membela Apabila Sudah Dewasa Jangan Biarkan Mereka Sia-sia Di hari Tua Kecewa Hidup Dan Merana Kerana Perbuatan Anak Derhaka Last Orang yang lawan Mak bapak dia kom sebelum dia mati Allah turunkan bala. dua dosa sebelum mati Allah balak pertama dosa lawan mak bapak dan kedua dosa berzina dua ni tuan-tuan Tuhan balak sebelum kita mati jadi sebelum kita mati sebelum ini sebelum Allah jemput kita kita ada mak minta ampun pada mak kita ada bapa minta ampun pada bapa. Jangan sampai mereka mati, baru dah minta ampun. Masa itu tak guna dah. Yang kedua, berzina. Kalau kita pernah berzina, kalau kita pernah buat jahat, minta ampun pada Allah. Jangan tak minta ampun. Kita takut, tuan-tuan, mati kita. Nak sebut kalimah Allah pun tak boleh. Nak mengucap apa tak lagi. Cuba, tuan-tuan, tengok. Kita sebut handphone handphone bibir kita bergerak dua-dua kita sebut nama orang Kazim bergerak dua-dua Maimunah lagi banyak bergerak tapi satu perkataan yang bila saya, yang bila kita sebut tak payah bergerak bibir lidah saja bergerak perkataan itu ialah la ilaha illallah mana ada bibir bergerak Bebek tak bergerak? No, no, no, Allah mana ada? Yang bergeraknya? Tuan-tuan lah. sakit. Sakit tutup tu, menurut. Allah. Mana tu bergerak bebek? Lidah je main. Allah. Allah. Senang tak? Cuba mengucap, sakit. La Lailah, illallah. Mana tu susah? Saya, sebulan yang lepas, saya, operation kali keempat kali keempat operate tuan-tuan tu je duduk atas pelampung ni tak selesa sekejap-sengit sekejap, sengit, sekejap semua ni sebab tu tuan-tuan tengok dia belakang apa-apa Ustaz Kajim kena ada sengit je duduknya sakit sebab tu saya duduk sengit saya empat kali di dalam tempoh tiga tahun tuan-tuan bila saya masuk sakit saya pun masuk buat kecemasan bila masuk HA data, MA data, nurse datang Ustaz, apa pasal ni ustaz? Entahlah. Sakit sangat ni macam mana nak buat ni? Aduh, dah tak larat nak makan pingkir saya. Aduh, sakit. Doktor pun datang. Datang-datang dia tengok saya, dia ketawa. Dia senyum kat saya. "Ustaz Kazim," kata dia. Sahabat saya tanya, "Doktor kenal ke Ustaz Kazim ni?" "Apa tak kenal? Setiap hari saya tengok TV." Doktor tu orang Punjabi, orang Singh. Namanya doktor Vinod Kumar. Bukan orang Islam. Pun tengok rancangan kalau ada jodoh. Tuan-tuan kalau tak tengok rugilah tuan-tuan. Baru ni saya buat rancangan kalau ada jodoh siap menyanyi lagi. Buat konsert. Wahai bunda. Wahai ayanda. Dengarlah rayuan anak anda. Yang jauh di mata. Tu lagu konsert tu tuan-tuan. Yang baru ni kita close Semua buka penangis Sebab tu dia tak nak penangis Nanti penangis lah Semua pekat penangis Lalu jodoh Doktor sink Dia tengok Dia pun tengok saya punya sakit Dia kata Ustaz Sekarang juga operate Operate pun operate lah Doktor udah tak tahan Aduh Masuk pukul 5 Pukul 6 Kena operate Ok sekarang Saya kata tunggu kejap Doktor Saya nak solat Belum solat lagi Nasar saya pun masuk dalam wad saya Saya pun solat Tengah solat itu Ners sing juga ners Encik Ustaz Ini pakaian kena tukar sekarang Saya tengah semayang Oh semayang gitu dia Nasib baik saya tak cakap Tengah semayang ni Nasib baik saya tak cakap Kalau tidak batal semayang saya Saya pun tukar baju tuan duduk Dia orang pun tolak ke bilik OT itu yang keluar dalam Facebook. Cuma saya tak macam ini je kan. Bila duduk dalam bilik OT, datang nurse China. Nurse perempuan. doktor Amoy. Encik Ustaz. Ya. Yeah. Encik Ustaz sudah berapa kali operate ni Ustaz? Empat kali doktor. Banyak kali Ustaz dia. Yeah. Dah sakit bus lalu. Okay, nak tanya. Encik Ustaz nak bius penuh ke separuh kalau separuh sakit tak? tak sakit tapi kita sedar tak? sedar kita nampak tak apa doktor buat? nampak kata dia tak payahlah doktor bius penuh lah buatnya saya nampakkan susah hati kang Okey, Encik Ustaz ada apa-apa allergic? tak ada makan apa pun tak apa jantung semua tak ada ya jantung ada cuma tak sakit Ya, ya ya yalah kata dia Kalau jantung tak ada, matilah saya tuan. Saya pun dia masuk dalam bilik OT kali keempat Dah tahu dah prosedur dia apa Duduk situ, tangan tepuh macam ni Tangan tepuh macam ni Semua nurse datang Nurse China tu pun datang lagi sekali doktornya Kita beri suntikan bius Ah, ha? Nantinya kita tutup sini ha? Dalam kiraan enam inci Ustaz sudah tak sedar Kata dia Masa itu saya pun kena suntik, kena sebab kaduk kumun, dok doktor, dok kumun. Ah dia letak di sini. Tak sempat tiga tuan-tuan sudah -tuan. lena. Masa itu apa saya sebut? Dah tahu hari tak guna otak mati ke hidup aku ni. Serah pada Allah. Masa itu tuan, -tuan sebut apa? Tuan, tuan nak sebut apa? Lain tu. Mana ada tuan? Tuan, tuan, -tuan tak sebut sebutlah. Ada tuan, tuan sebut nama isteri tuan, -tuan? PA ada sebut nama suami Abang Bidin Tumpak lahum tak, lah, tak ada Yang tuan-tuan sebut ialah La ilaha illallah Mana susah Mana susah Sebab itulah Rasulullah ajar kita Kalau nak mati Sebelum mati Sebut la ilaha illallah Orang yang sakit Nak mati pun sebut la ilaha illallah Sebab la ilaha illallah paling senang disebut Saya pun tak sedar Kemudian saya sedar Masa saya sedar Nas tak sedar Saya sedar Masya Allah Sakitnya tuan-tuan ya Nak cakap tak boleh Masalahnya Nas tak sedar Saya sedar 20 minit tuan-tuan saya sakit Aduh ya Allah Aduh sakit Pedihnya Dia tak sedar Saya sedar Masya Allah Sakit gila tuan-tuan ya, Buka 20 minit baru nak tengok mata saya. Ustaz dah sedeh. Eh <laughs> elbro lambat gila kau ni. Bau dia contoh Cocok balik pinkler tu tak aduh ya Allah. Masa itu apa sebenarnya dekat? Oi Nas, oi Dato, sambil. Masa itu yang boleh kita sebut satu perkataan yang paling senang. La ilaha illallah. Lidah aja bergerak. Itulah hikmahnya bila sakit, kita sebut mengucap. Perkataan lain Nabi tak suruh sebut. Sebab perkataan lain susah nak disebut. La ilaha illallah, hanya lidah saja. La ilaha illallah, Masya Allah. Tapi orang yang lawan mak bapak, Nak sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Bayangkan kalau akhirnya nyawanya, tak ada kalimah syahadah. Mana tempat dia nak pergi tuan-tuan Jadi salah satu cara membolehkan kita mengucap dua kali syahadah Ialah dengan berbuat baik kepada mak bapak Saya rasa sekadar itu sahaja ya, Kita jumpa lagi malam ni